Сторінка 44. Хвостик Агнія і Стрибонець засміялися ще голосніше, від чого хвостики затримтіли ще більше. «Ну і сміливці, ну й вояки!» – невгавав Стрибонець. «Гей, шановні мешканці!» – вигукнула Агнія. «Нам тільки треба забрати звідси мою ляльку. Я вірю, що не ви її вкрали!» «Не ми, не ми!» – залунало звідусіль. Із будиночків почали повільно і боязко виходити худенькі та бліді мешканці країни міжстіннії. Вони були в одинакових смугастих капелюшках і картатих вартушках, що бувають у працьовитих майстрів. З кишень у них стирчали молотки, ножиці й маленькі обценьки. Міжстінці оточили прибульців і зацікавлено їх розглядали. Доброго здоров'я привітався нарешті старший з них. «Ми ніколи не чули про вашу ляльку, тільки знаємо, що сьогодні наш король, пан Міжстін, одружується з морською принцесою із далекої Підванії». «Одружується?» – схопилася за голову Агнія. Спочатку наречена перебила увесь посуд, та потім, коли Міжстін горя намагався кинутися з вікна, Погодилася стати королевою. Весілля саме у розпалі. Перед мандрівниками раптом виріс прикрашений наместинками візок. Агнія навіть не одразу зрозуміла, що це було майстерно вигризене яблуко на коліщатках, зроблене із гральних шашок. «Сідаймо!» – рішуче наказала Агнія.